Всі, брати, дивлячись на очерета, почали і собі набивати ладанки. «Оце добре, дядько очерете, що ви мандруєте з нами!» Звернувся до нього Петро Рогоза. «Догляньте, будь ласка, веселя на байдаці!» «А ти що ж, козаче, а я, гнат не поїдемо байдаками! Мене обрано за Осавула до пішого повку! Калнеболоцький поведе степами через дике поле! Усім немає на чому плести, бо військові байдаки, що стоять в ковші, Заарештовано. Чув про це лихо. Правоселяни, тербуйся, догляну. А скільки ж байдаків? Зараз небагато, проте наші збирають байдаки, що зараз з товариством у плавнях та лиманах на рибальстві. Та ще зберемо дуби, з чортом лику, з базавлуку та з кінської води. Набереться, може, сотню. А все ж таки на все товариство не вистачить. Разом з очеретом брати дійшли до підпільної. Там під захистом верб нечутно сновигали по воді невеличкі козацькі човни, перевозячи товариство по п'ять-шість душ заразом на той бік річки в плавню. Хутко перехопилися човном на той бік підпільної і наші подорожні. Петро Рогаза, що був на козацькій раді за річкою ще з вечора, повів усіх у гощавину плавні. Більше години вони йшли, нахиляючись під віттям верб, відхиляючи з свого шляху верболози, продираючись крізь очерета і обминаючи невеликі озера і болота. Осиль добре вже втомився, поки нарешті в плавні почувся гомін козаків, і Петро вивів усіх на галявину, оточену рясними і високими вербами. «Ось де наш кіш!» – обернувся він до очерета. А Осиль обдивився дивився навколо. Глявина кишіла козаками, мов мурашник – і всі козаки гукали до когось в один бік, а до кого саме не можна було розглядіти. Не вагаючись, Василь мов кішка, подерся на вербу, і звідтіля побачив, що до козаків промовляє якийсь бравий полковник. Кого ж, панове товариство, славне військо Запорозьке, волите кошовим? спитав він наприкінці промови. Тебе волимо, Андрія ляха кошовим, почулося навкруги. Колневолодського волимо. Почали гукати інші козаки. «Кавнеболоцького? Молодище! Кавнеболоцький!» гукали треті. «Бахмета Кошовим! Він старий та певний лицар! Кбісом Бахмета! Старий та й грамоти не знає! Який з нього Кошовий? Андрія Кошовим! Він учений! Він спроможеться вивести військо на Дунай! Зуміє й до султана доступитись! Андрія! Андрія!» вже одноголосно гукав натовп, і бравого полковника закидали шапками. Новий Кашовий вклонився товариству і подякував за честь та пошану. Негаючись, запорожці почали обирати іншу старшину, цебто військового писаря, суддю, скарбника і осавула. Не доспавшись її ночі, Василь не діждався, поки скінчилася козацька рада і почав куняти, а далі, злізши з верби, зараз же під деревом простягся і заснув міцним сном, тримаючись однією рукою за свою шаблю, щоб бронь Божа хто-небудь ненароком її не взяв. Коли, відпочивши, він прокинувся, сонце було вже височенько. На глявані купами сиділи і лежали козаки, снідаючи тим, що кому Бог послав. У долечені стукатіли сокири, та коли-неколи чути було, як голосно стрікатіли Ламалися і з великим шумом падали на землю підрубані дерева. Добре, хлопче, спав, почув Василь біля себе голос очерета. Час уже й снідати. Не поїхали ще? злякано схопився Василь на ноги. Ні. А он, чуєш, рубають дерева та лагодять плоти, бо товариство прибуває сила, а байдаків не вистачить і наполовину. Коли ж попливемо тоді як збереться все товариство з Великого Лугу? Мабуть, так, що аж уночі. Василь умився біля недалекого озерця, витерся коміром сорочки, з'їв хліба з салом і попросив очерета, щоб піти туди, де роблять плати. Вони пішли протолоченою за сю ніч між лозою очеретами стежкою і через півгодини побачили поміж деревами річку. То була велика протока Сисина, що сполучає підпільну з Дніпром. Берегом понад річкою вовтузалися напівроздягнені козаки. Дехто з них рубав дерева, інші, взявшись гуртом, тягли ті дерева у берег і спускали на воду. Треті обламували з порубаних дерев віття та різали лозу на скрутні, а останні, зовсім уже голі, бродили в воді, перев'язуючи колоди тим віттям що їм кидали з берега. Декілька плотів стояли вже біля берега, прив'язані до пнів. Посередині ж річки сновигало багато всяких човнів. Ті човни пособляли перетягати плоти і перевозили на той бік сесиної тих козаків, що мали йти на Болоцьким суходолом. А Василя дуже зацікавила справа з плотами, і він, доручивши свою зброю очеретові, Взявся підтягати гілки й лозу й кидати їх на воду. Він працював по щирості і скоро знову схотів їсти. А чи кухарі ж є в плавні? спитав він очерета. Чи скоро будемо обідати? Не буде сьогодні обіду, відповів дід. Хоч кухарі і є, проте осавул не дозволив розпалювати багаття, щоб з московського стану не побачили диму та не довідалися про нашу мандрівку. Бери знову хліба а в мене в торбі знайдеться тараня та огірок. Старий і малий сіли під кущем обідати, і той обід здавався Василеві найсмачнішим за все життя. Надвечір до Сесини почали знову прибувати запорожці Січі. Побачивши поміж ними свого приятеля, старого діда Лимаря, очеред обізвався до нього. «Що ж це ти, охріми?» – казав Сесина. Лишишся в Січі, а опинився тут. Була думка лишитися. З нудьгою в старих очах відповів Охрім. Та не сила. А що сьогодні в Січі? Старий січовик сів до гурту і почав оповідати, наче зрадівши, що є з ким поділити своє пекуче гори й полегшити свою душу. Бо дай мені не казати, а тобі не чути. Сьогодні московський генерал Текелій Знову покликав Калнишевського та ще писаря й суддю, та закувавши всіх в кайдани, вирядив під вартою до Москви. Невже тому правда скрикнув на в собі очерет. Може, то люди брешуть? Сам з башти бачив власними очима, бодай вони мені посліпли, як кошовий, від'їжджаючи з московського стану на самарський шлях, на возі, оточеному донцями обернувся до січі і перехрестився на святу січову покрову, і коли він хрестився, так на руках в нього і заблищали кайдани. Сльози заступили світ обом старим Запоростям, і хоч довго вони ті гіркі сльози ковтали, намагаючись сховатись з ними від людей, а врешті вони таки покапотіли покучою росою на їхню одежу. Ой, тяжка кривда зітхнув очеред. Слухай, що далі було, повів знову Лимар. прислав таке всіч у своїх полковників з наказом, щоб усі ми курінь по куренню виходили за окопи і складали свої зброї до його ніг. Себто, щоб власними руками віддали те, що нам найдорожче в світі, нашу єдину втіху. Та це вже знущання, скрикнув очеред. Що ж козаки... Хто виносив, а хто кинувся тікати сюди? Коли я, мав, злодій, ховаючись попід кручами, тікав от безчестя стічі своєї власної хати сюди в пущу, де живуть тільки звірі. У військовій скарбниці вже хазяйнували якісь блискучі невідомі генерали, а доньці громили святу покрову і рубали на шматки срібні царські ворота. «Ой, не кажи далі!» – з мукою в голосі скрикнув очерет. «Нащо, Господи, попустивте мене дожити до цієї нещасливої години?» «Не плач, тату!» – кинувся до очерета Василь, обхопивши його рукою за шию. «Адже Бог з неба бачить, чия правда. Він допоможе нам осісти новою січею на Дунаї». «Не буде нам дитина долі на Дунаї», – обізвався засмучений лимар. «Подобедеться бусурманові служити та на свою віру бити». До пізньої ночі все прибувало до сесиної товариство з Січі і з великого Лугу з рибальства. Вже зовсім уночі до Василя прийшли його брати Петро і Гнат і, попрощавшись на далеку дорогу, сіли в човен та і поїхали за сесину. Очеред мовляв, Василя, щоб той ліг спати, але тут саме новий кошовий почав скликати все в товариство докупи і, підрахувавши всіх, виряджав, Валками на плоти. Плотів було так багато, що вони стояли вже в кілька рядів і простягалися аж за середину річки. Козаки сходили з берега і, перестрибуючи з одного плота на другий, розташувалися на найдальших плотах, а коли ті ставали повні, вони посунули на середній, нарешті на ті, що були при березі. Василь не схотів лягати спати. Та йде там у Бога той сон, коли тут така цікава справа? Біля всякого плоту було два дуби з козаками, щоб направляти плота на бистру воду. І козаки, що були на дубах, дубовики, всю ніч порулися біля плотів, прив'язуючи до них довгі, товсті канати. Поки плоти були повні, почало вже розвиднюватися. У той час до берега винесли січові образи і малу військову корогу, що Калнишевський дав ляховій, і зараз же запорозці, побачивши свої святощі, потишилися. Серед тієї урочистої тиші Василь почув голосний поклик Кошового. «Моліться, пани брати, святий крові і святому Миколі, щоб захистили нас в поході і вивели в новий край». Усі козаки і ті, що були на плотах, і ті, що купчилися біля берега, поскидали шапки і упали навколішки почулося голосне моління кількох тисяч людей. Захоплений величністю хвилини впав навколішки і Василь поруч очерета. І дивлячись на суворе, але милосердне обличчя святого Миколи почав класти часті поклони. Моління скінчилося. На дубах, що їх прив'язано до платів, козаки почали громадити на всі грибки. А ті, що були на платах, почали відпихатися від берега, Довгими жердинами, і незграбні плоти один по одному почали помалу відлучатися від берега і попливли сисиною вниз до широкого Дніпра. Після того, як поплив останній пліт, до берега скупчилися всі байдаки, що приїздили з рибалками, і усі дуби та човни, які тільки запорожці спромоглися зігнати сюди з усієї околиці, а великих військових байдаків. Як виявлялося, було всього десятків зотри. Дубів, баркасів та дрібних човнів набігла така сила, що від них уся сисина почорніла і здавалося, що через усю річку можливо перейти, ступаючи з човна на човен. Кошовий почав садовити козаків на човни, військові ж байдаки і великі дуби козаки навантажували військовим скарбом та харчами. Очеретові, Василеві й старому Лимареві припало сісти разом з двома десятками козаків у великого дуба. І вони, одпихнувшись від от берега, стали своїм дубом на вільній воді, чекаючи гасла, щоб рушити за водою. Вже сидячи в дубі, Василь побачив, як решту козаків, що не вмістилися на човни, поперевозили байдаками за Сисину, і туди ж поїхав і Кошовий, а слідом за Кошовим до другого берега, де стояла ватага Калнеболоцького, наблизилися і усі човни з козаками. Ступивши на берег, Кошовий взяв до рук образ святої покрови і, звертаючись до козаків, що мали йти суходолом, голосно сказав «В небезпечну дорогу виряджаю я вас, панове товариство, славне військо Запорозьке! Візьміть же з собою святу покрову вона милосердно почує наше благання і захистить нас у дорозі. Ти саміло, додав він, доручаючи образа Калнеболоцькому, своїми руками зняв святу покрову з надцарських врат. Так дай же тобі, Боже, і постановити її надцарськими вратами в Новій Січі, на Дунаї, коли там засяє над нашою церквою золотий хрест. Усі почали побожно хреститися, а ляг, почоломкавшись, з Калнеболоцьким зійшов на чердак байдака, де вже маяла військово-корогва і махнув рукою в бік Дніпра. Враз ударили в прозорі хвилі сисини і кількісот весел, запінулася річка від бризок та водокрутнів і ціла хмара човнів, вкритих червоними жупанами запорожців, посунулося за водою в далекий, чужий, мусурманський край. Коли запрості рушили від свого рідного гнізда, від своєї ненькій січі, блакитне небо на сході було вже червоне від ранкового проміння сонця. Рухлива палина, повна води річки сисиної, оточеної зеленою пущою плавні, складалася тепер на рожевий килим, розгорнутий серед зеленої ливади. Краєвид був чарівний, мов, талановита намальована картина, проте запорожці не любували на красу і величність Божого світу. Всі думки їх винули туди, куди дивилися їхні сумні очі, назад, де лишилася їхня душа ненька, січ. Усім бажалося побачити ще раз хоч які-небудь ознаки рідного гнізда. І от не наче, почуваючи ті бажання, коли човни повернули за ріг синою, у далечині над вербами засяяв золотий хрест січової церкви, посилаючи запорожцям останні привітання. По всіх байдаках козаки скидали шапки і хрестилися. Старі свавусі діди важко зітхали. Завзяті козаки дивилися суворо й похмуро. Молодь же січова була зовсім в іншому настрої. Вона була бадьора, весела радіючи небезпеці далекої подорожі та новим обставинам майбутнього життя. У Василя теж не дуже боліло серце за січчю, бо з нею були сполучені згадки про обридну працю біля січових кабиць. Його давнє бажання їхати з війська в море здійснилося, і вся його істота була захоплена переживанням нових обставин і пориванням у таємну далечину моря і Дунаю. Поперед байдаками піднімалися з островів великі зграї диких гусей, качок та лебедів. Незграбні дзіваті баби неохоче кидали своє рибальство і, важко піднімаючись з піскуватих берегів, одлітали набік, от козацького шляху. А понад байдаками позад їх цілими хмарами крутилися і скиглили чайки. Осель жагою брав очима чарівну красу плавні, і вона з усяким коліном річки дарувала йому нові величні краєвиди.